A ver, Gure le jemertia astapenitik esanda eskerrokoaren elkartzea, le noamon etzen bi eskerre egin adiskidetuzkoren hautagaia Manuel Valtsen hau eta igulitzen saut deskerro den ja kara kutxidola eta suo la e sina diskidetze orizko stella eta eskerra ira la sierra sinaibadugu eskergusia ertutlerda. Hemendigo itigure elburua eskergusiaren biltzea eta ez satitzengaitu gaituzten bide politikoen arsia. ...et d'éviter de prendre des lignes politik ki nu divizu, komo za puetetre leka, zes derniarene. Moi, je crois en tout ka que les electeurs de Jean-Luc Mélenchon et les electeurs de... Uste dut Jean-Luc eta Benoît Jean Hamonen boskazalek ikus molde berdin batzu badit ustela, espero dut elgereta ikurbitzen alko direla programazur lastatzeko eta eskeraren elkarzeori lanseko Mélenchon bainan ere, Yannick Jado eta eskerreko bestehindar gusiekin de la gauche, mais également avec Yannick Jadot et toutes les autres forces de gauche.